a Baixamos a música de Vergara Este, Mar de Vigo, para felicitar y saludar precisamente a Xulio Simón, que está a otro lado del fío telefónico. Volvemos a conectar con Galicia. Buenas tardes, julio Hola, hola buenas tardes. Hola, Xulio, buenas tardes. Buenas tardes aquí desde de Conbarro. Muy bien, muestras. Qué bien se oye. Debes de estar debe de un día extraordinario, seguro. Bueno, pues la verdad que... De é un día bastante triste por esta zona porque os excesos do antroido final páganse <risa> <risa> e eh, eh, bueno están a a, a, a punto de, de comezar aquí por exemplo aquí en, en pollo enterro polo o galo Fodorico que eh, <risa> Se... Bueno, a parte dos excesos, pois tamén parece ser que morreu pois moi aceptado polo recurso sanitarios, non? Tomas. Entón, bueno, pois parece ser que o seu falecemento está bastante relacionado co, con este tema, non? <risa> Igual que Pero... o loro Rabachol, sí. tamén, Pois si, sí, o o o loro Rabachol tamén eh rise pois, eh, as 12 horas pois foi o eh, pouco a, pois, un primeiro sinal de do na, na praza da, da, da Peregrina, que é onde tiña a botica Don Perfecto Reijón, que era o, o dono do, do loro. Logo, a seis da tarde, pois, foro un pouco a cita que na praza da Verdura, de onde partirá a comitiva fúnebre que que sairá, pois, aquí, da Praza da Verdura e rematará na, na, na ferrería, non? onde se levará a cabo, pois, o, a súa incineración, non? Primeiro Testamento, non? farán unha especie de lectura, farán algunha cousa especial para decir que, que, bueno, que a xente que non se asuste, que, ao mellor, ainda, os, os recortes non van a, a representar o efeito de que morra a xente, senón que, bueno, nada máis que pasalo mal e nada máis, non? Pois, De decía antes que o, -o galo florico pois que foi afectou se lle afectou lle moito pois, o os recortes sanitarios o a verdade é que non sei de que vai vestido este ano Rabachol pois que en algún ano pois ia vestido de toureiro ¿Sí? eh houve un ano que morreu pois por un exceso de de viagra ¿Sí? <risa> Eh, eh, pois eh, descoñezo eh, este ano pois, o, de, de que vai vestido non? <risa> eh... non? Bueno. O certo é que, bueno, que Pontevedra pois que lhe vai brindar unha nova xornada de duelo pois para pa despedir o, o entroido, non? Sí, sí. E eh, eh, por certo que algo lin, eh, hoxe na prensa de que se pode xa consultar no, no, na Wikipedia pois, a historia do loro sí. Rabachol, non? Sí, sí, sí. Que devía ser eh, un loro pois eh, moi entendido moi listo, ainda que moi mal falado e digo que, no que que debería ser muy entendido eh, porque vivía en una botica de perfecto feijó y allí pues eh, era un lugar de tertulia como todas las boticas as perruquerías daquela época, non? Sí. Eh, sábese que a a tertulia de, de a botica de Perfecto Feijó, pois asistían, por exemplo, Emilia Pardo Bazán, uh -huh. ou Eugenio Montero Ríos, ou Pablo Iglesias, ou mesmo eh sábese que estivo ali Miguel de Unamuno, non? Sí, sí, sí, sí. Eh, eh, bueno, Perfecto Feijo, eh, eh, xa temos falado creo que nalgúna ocasión del que eh, foi, pois, pues, oh, creo que o oh, que grabou no 1904 o primeiro disco de música galega Galega, si sí. eh, No que él usaba a zanfona, que mm. parece ser que foi o prime, a primeira grabación do mundo que se fixo deste instrumento, non? Sí, é sí, eh, eh, a única documentación escrita, bueno, documentación que hai gravada precisamente de música galega. Sí, sí, sí. Sí, pois pues, foi no 1904, eh, por certo, pois pues, para gravaba eh, viñera unha compañía francesa, a compañía Gramafon, Gramofon, Gramofon, uh -huh. eh, un equipo de grabación de da de da desde Francia, gravaronse 22 temas. E, e logo, pois, foi tal o éxito Que no 1911, pois, volveu a, a reeditarse, non? Si, sí, señor Unha... A máis, o, o que tiña de malo o, o loro era a súa fala Que non era precisamente a Malisa Pode ser que era bastante mal falado sí. mal, Un pouco saltón, non? Efectivamente O altón, sí. ademais, nesas excusas sí, sí, sí. E, bueno, pois, pues, aquí levamos Como pretendo nunha porta desas de, de casas de citas, non? Si, sí, si sí. <risa> Eh, vale. eh, eh, por, por certo, que dentro destes de atos do, do entroido aquí en Pontevedra houbo, pois, una, un concurso de murgas que hai todos os anos ah, sí, sí, sí, sí. este ano, pois, o premio levou no, eh, a murga que levaba por nome la familia Irreal ¿no? ah. eh, que, bueno, fixase que primeiro premio E eh, o tema pues, era unha copla que, que aquí deu moito que falar porque era que aí atrás saiu a noticia dun un pontevedrés pues, que parece ser que pediu por internet un artiluxo destos para alongar o pene ¿no? uh -huh. e eh, eh, por volta de correo pues, recibiu unha lupa <risa> eh, aumenta, men... aumenta, claro Claro, claro, claro, claro. Entón, pois, eh, A letra pois, dicía por fin llegó el pedido, lo abrió con emoción, a más de doscientos le latía el corazón, pero el resultado no le complació, aunque no le mintieron, pues su pena agrandó <risa> Non, non contaron mentira ninguna, <risa> sí, señor bueno, Pois pues nesta murga pues, estaba representada da familia real eh, eh, tamén aparecía Rouco Varela e Jaime Peñafiel <risa> Rouco Varela para bendecir a familia, <risa> lóxicamente <risa> <risa> <risa> bueno, e, e, Os premiados, as murgas premiadas pois hoxe pola tarde e tamén pola noite, pois van percorrer as rúas da, da cidade as prazas e, e os bares non moi ben, moi ben Perfecto. Pois pues entonces, alégrono moito, alégamo no moitísimo. Querer decirse que o remate é eh, jocoso, digamos por así dicirlo, non? Pois pues, si, sí, aínda que, bueno, por expreso desexo do dos falecidos, tanto Rabachol como aquí o Galo Fudorico pois eh, hai que ir por deloito riguroso non? Sí. ainda que tamén hai que ter en conta que eh, deixaron cartos para, para unha degustación gastronómica no, e tamén no. música non? pasar por que... unhos furanchos e darlle unha bebida o sea, brindar a, a súa saúde non por exactamente, o sea que non todo é, é tristura non <ríe> e así pode ser con Viñal bariño o con ese duyo pues también se puede muy claro. tu mejor ¿no? efectivamente, un buen tinto de, de barrante ¿Sí? sí. bueno que ¿algo más Julio? bueno, pues ahora ya hablando en serio, pues mm. es necesario eh, falar de El 175 aniversario de Rosalía bueno, de Rosalía que estes días pues hubo también eh, una perfecta. lembranza para, para Rosalía eh... Bueno, houve unha conmemoración con lecturas e ofrendas foi o 375 aniversario seu nascimento como ti decías pero eu referíame a unha persoa que, que a Leopoldo Novoa ah que aínda que estaba vivindo en París pasaba pois parte do ano aquí no seu estudo que sí. tiña na na Armenteira, Armenteira, moi sí, preto sí. de aquí, non? É que sí. bueno, nacer ano 1919 en Salcedo, era sí. recoñecido como unha das grandes figuras internacionais que precisamente as súas cinzas pois, trasladaránse aquí a a, a Rachó outro, outro sitio a parte da Armenteira que, que, que lle gustaba el moito é donde van ser pois, esparecidas na, na ría non? Uh -huh. eh, bueno de, de Leopoldo Novoa pois, é unha das grandes figuras de pasar algo así como eh, bueno, escultor e pintora non me acordou exactamente a denominación que ele patía de si sí mesmo, pero eh, eso, fa, eh, era un gran escultor, e un gran pintor, non? Si. Sí. Eh, que polémico, non? Porque cando fixo aquel, aquel grande mural ali na Coruña que tivo para pa, pa facer un gran en guleiro, sí. En guleiro exactamente, bueno, quer dicir que todos os artistas todas de todas as grandes personaxes desse de tipo son polémicas ou son polémicos de dicir sempre a, a, apuran ao máximo para que a xente pois pues, tamén poida en un momento determinado dicir a súa, non? Iso pasa como ca Casilla que do alto de Moaña, que eh. ao final desapareceu o León de Primo Madrid. <risa> bueno, non sei, é eh, un, un, un inciso, perdona, Xulio. Non, sí, non, no, eh, estes días, pois, eh, bueno, está, leía por aí de alguna entrevista de, que fixera na prensa aquí en Galicia, eh, sobre o seu regreso a, a terra, decía, regreso a Armenteira, Eh, pola fidelidade ás orixes pero tamén para desconectar da vida parisina. no franquismo España estaba inabitable en Francia recibíronme ben traballei ben eh, vives extraordinariame, extraordinariamente pasei 60 anos fora e cando viña en Galicia estaba como a deixaron gardo tristeza pero non rencor Galicia é un país maldito en primeiro lugar polos galegos e despois por todos os disparates que se fan nun territorio que podería ser un, unha xoia non? claro unha gran persona unha perda que, que temos aí de, dos os galegos non bueno, eh, de los, seu... de, bueno eh, tivo unha enorme tamén relación por exemplo con, en Buenos Aires con Luis, Luis Eban era fillo de creo que dun uruguayo, non? Uh -huh. eh, bueno, marchou para lá a raíz de que, pues, Franco, pues, o chamou a, a filas, non? Entón, <ríe> el, el marchou para, para Uruguay. Para Uruguay, sí. Uh -huh. bueno. bueno, pues... Eh... Ahí quedamos, non, Xulio? Lentámoslo, entón, aquí. Ahí quedamos, eh, moi ben, bueno, pues, agradecemos... E lá me vou a, a... a poñar o traxe del oito para... Non chores moito, eh, convida a familia e os máis achegados para celebrar esa entrada da, da Coresma, non? Moi ben. Pois, o próximo sabes? sábado, doutor. Vale, vai preparando temas ou algo para poder participar tamén no novo programa, bueno, na reemisión do programa de Galegos Novais, xa que Radio Sanboy pediu nos a reemisión e, e Armando vai a, a levar adiante ese traballo todos os martes de 4 a 5. Claro, bueno, estupendo, pois eu creo que que se escoita falar máis galego nos medios de comunicación aí de, de Barcelona aquí en na propia Galicia. Na propia Galicia, bueno, pues. fora, fora da Radio Galega, eh, pois é, é ben difícil. <risas> eh, no que se refire aos medios de comunicación escritos, pois tamén. Bueno, pues sí. nos, mentre pois mentres poidamos, farémolo, se eh, fa, eh, fa, farémolo. Eh, bueno, xa te, molesto, xa te estorbaremos unha vez ou incomodaremos para que participes tamén connosco eh. en algunha ocasión. Bueno, a... eh, onde dicíadesme que é martes, si sí, de, de... de 4 a 5 da tarde. 4 a Moi Vale. Bueno. Unha aperta grande Vale, vale. vale xorio Hello. Hello. Veña, Vamos a poñer unha outra peza de música Que temos aquí preparada Para que os nosos amigos disfruten del Titúlase O sorriso da pulga